eta ditza besora biliz ez tratatik iribidea du betekoa da joan etorria egin dai baduzue korrika egin gabe hurbil dagoelako iribide hau agitzeko behartzen gauza bakarra sendo da librea da eta gogoa jakin du ere iribidea andramariko erresati dibiz ez eta dibiz ez trataki akorri ez zakarreno Bietapetan banatua landetan zehaz. Ibilbide honek aldela zaia zeharkatzen du. Diliz betzoko badu dago alderik ez ezagunean goiko partean Elizaren ikuruan oso landa ederrak daude, Maiarria, harriak, bai belarrak ikus ditxakezu. Ibilbidea oazteko leku bakartia dela kontuan hartu behar da, jende geienak ez duelako ezagotzen. Honez ibiltzeko leku akruposa da kutsadurari gabeko lekua da. Gaur edun, gitzon, estratak dezagertzen ari dira espekulazioa batik. Baina getxotar, peto-petoek, aldeko movimendu bat sortu dute. Paizaila oso berezia da, nazare batzu, bitzikeriaz beteta daudelako. Paizaila ikusgarriaz goza daitek. Hemendik paseatzen, aurzaroko oroitzapenak, etortzen zaizki. Zikia nintzenean oso goizaltatzen nintzen dilizera joateko eznearen bila. Pertsona berezia zen garai hartan. Begietako joan unazi. berri bat falta zuen. Zikia zenean lagun batek botazion arriban. Ezan zuten ez, begia erori zen eta inoiz ez zen aukitu. Ez nekien norantz begiratzen eznea ematen zigunean. Eguera barre zen beti litro eta erdi ezne ezkatzen genuen etzerako soderan bazen amamak egiten zuen arroza eznea eta gainarekin bizkotxak. Harrema bereziak genituen gure artea. Udaberria da, ibilbidea hau egiteko garairik egokiena. Koloreak etengabe aldatzen dira. Berdeak, zuriak, hori politena da. Baina betze aldetik anak konabaritzen dira aizea eta hotsa, horregatik. Gomen dagarria da arroza eramatea. Diliz estraten zehar azkori arte ikustegi ederrak gauzatu behar da. Egunetik egunera, ibil hau beste alternativa bat bihurtzen da Andra auzoa ezagutzeko puntatik puntara. Merezi du bizitatzea.